Žijeme-li duchem, pak se duchem také řídme. Nebuďme ješitní, nesoupeřme spolu a nezávidíme si. Bratři, upadne-li někdo z vás do hříchu, vy duchovní mu pomozte v nápravě. Dělejte to ovšem ve vlidném duchu a každý si dávej pozor, aby sám nepodlehl pokušení. Neste břemena jedný druhý, tak naplníte Kristův zákon. Kdo si myslí, že je něco a přitom nic není, ten si něco nalhává. Každý, ať posoudí své vlastní jednání, ať se pak chlubí jen sám sobě a nesrovnává se s druhými. Každý musí nést svůj vlastní náklad. Nepleďte se, Boha nikdo neošálí. Člověk sklidí to, co zasel. Kdo zasívá pro své tělo, sklídí z těla záhru. Kdo zasívá pro ducha, sklidí z ducha. Věčný život. Nepřestávejme tedy konat dobro, nebo v patřičný čas budeme sklízet bezpůstání. Dokud je čas, prokazujíme dobro všem a zvláště členů rodiny Empírie. Milí bratři, milé sestry, napomínání jsou důležitá. Napomínání na konci svých dopisech. Vždycky připojuje apostol Pavel a přikládá jim velkým význam. Ať prolistujeme list Římanům nebo list Galackým, skoro všechny listy Nového zákona končí s takovým napomínáním a je není to náhodou Ovšem jednu věc si musíme uvědomit, že toto se nevstavuje na konkrétní situace v jednotlivých zborech. Samozřejmě list Kolinským nebo list Galáckým nejsou nějaké obecná projednání o víře, ale vstavuje se na situaci zborů, na konkrétní konflikty a Někdy to jde docela do tuhého. Ale závěrční část těchto dopisů, ta právě napomínání, o kterém mluvím, jsou z toho odlišný, ty se už nevztahují na jeden zbor nebo na druhý, ale jsou napsány do zásoby. Jsou Důležité, jako zamiščený o tom, co z víry vyplývá. To jsou ty důsledky z víry, bez kterých víra by nebyla víra. Ale nevztahují se na konkrétní případ toho nebo onoho zboru. Jsou zapsány do zásoby. Nejsou to obecné rady vždycky se vztahují na Krista. Nejsou jenom v jedné situaci a poštol to nechá na nás, abychom svou životní situaci vztahovali na ní. A ku podívou tato zásoba těch rad, těchto napomínání dodneska se nespotřebovala. Dodneska nejsou přežitek ale můžou být pro nás vzácný a cený. Zvláštní postavený, ovšem tato napomínání mají v listě galackým. kde právě apostol Pavel tak zdůraznuje tu křesťanskou svobodu, že zbor nebo zbory v Galácii jsou v zase odpadnout Zpět to zákonnictví, že kladou připomínky k Boží lásce. To právě Pavel chce tam uvést na pravou míru a říká, že to je jiný evangelium. Vy jste přece přijali to evangelium o svobodě a o, o spravedlně pouhou vírou. Vy jste živí v duchu, říká i tady v tomto. Úseku, které jsme četli před chvíli. Vy jste živí v duchu, díky tomu jste křesťani a teď jste už svobodní od zákona. Tak tam, když tady mluví třeba o Kristu v zákon, tak to není nová Tora, není to nový seznam povinnosti, které musím splnit, aby Bůh mi měl rád, ale má to troško jiný význam. My všichni známe ty dvě stránky svobody. Svoboda může být svoboda od, něc, od něčeho a svoboda může být svoboda k něčemu. V jednom případě jsem rád, že jsem se nějakých věcí zbavil, že už Nemusím dělat to, a co, že mám tu svobodu. Už jsem svobodný člověk. A to druhé je otázka, k čemu používám svou svobodu, kterou jsem získal. Že já jsem svobodně, svobodný dělat to nebo ono. V tomto smyslu máme rozumět i tyto poznámky na závěr list Galatským Žijeme-li žijeme duchem, tak se duchem také Řitme. Není to sezna bovinnosti, které musíme splnit, když jsme vstoupili do křesťanské církve, ale je to zamišlené nad tím, co vlastně z víry vyplývá. Žijeme-li duchem, pak se duchem také řitme. Možná, že někteří z vás jste se všimnuli, že jsem při čtením Používal dneska jiný překlad než ekonomicky. Někdy to bývá nutné, protože ten překlad ze 70. let je na takových místech hodně volný. Chce přibližovat sekulárním lidem základný význam těch, té staré křesťanské literatury, ale někdy by bylo lepší to číst přesně. Bible, Bible královská je v tom ohledu mnohem přesnější a dneska jsem používal ten novější překlad Bible 21. A tam čteme, žijeme-li duchem, pak se duchem také řitme. V Bibli Královské čteme, duchem chodme. A nebo jinak dejme se vést duchem. Je to v tom řeckém originálu aktivní činnost. Sledovat ducha. Stojí chyn. Tak není jenom pasívně nechme se vést, ale jdeme aktivně kroky, které nám duch ukazuje. Mohli bychom říct, sledujeme stopy ducha. Jako v, vojenské, v vojenském cvičení vojáci sledují kroky vedení, že musí se ukáznit, tak dělají to dobrovolně, ale dělají to určitou cestou, určitým směrem. A tak to chce rozumět i apostol Pavel. Nejde tady o Vychovu, ale o to, aby sám věděl, věděl, jakým směrem to půjde a to ti vlastně ukazuje Bůh, Duch, Duch Svatý. Nejsou to ovšem jako na vojně výzvy a povely, které musíme poslouchat, pojď k nám a musíme to splnit, ať to umíme nebo neumíme, ať to chceme nebo nechceme, nejsou to povely, ale je to skutečnost, která nám je dana. Je to úžasné právě v tomto textu, že Pavel nás oslovuje, nebo své zbory v Galácie oslovuje, říká jim, vy duchovní. Vy jste duchovní, my jsme všichni duchovní. My jsme se zvykli na to dneska v církevní hantířce, Říct duchovní jenom jako označený kazatel nebo farář, nebo kaplanu ve vězení nebo v nemocnici. To není smysl toho výrazu v Bibli. Apostol Pavel říká: Vy jste všichni duchovní, protože všichni žijeme duchem. A jako duchovní máte nikoli povinnost, ale schopnost sledovat cestu ducha. Jako duchom jste už nový člověk v Kristu. Tak není to činnost, ale je to nová existence. Jinde popisuje ty skutky křesťanů jako ovoce. Ovoce, jak vznikají ovoce? Ovoce vznikají tím, že já se pohovořím s jabloněm a říkám mu, hele, dělej nějaké ovoce a pak ji budu sklízet.“ Ne, takhle ne. Ovoce rostou. Rostou z toho, že ten jablon tam je, že má kořeny, že má vodu a pak rostou. A podobně je to s těmi skutkami přesťany. Jsou to možnosti, ne povinnosti. A proto to napomínání na konci listu galackým nemá smysl. Dej pozor, nebudu, nesmíš řešit, ale chci nám ukázat, že řešit už nemusíš. Máš svobodu žít ve stopách ducha svatého. A to v praxi má tři konkrétní příklady. První příklad je ješitnost a závist. Věříme, že jsme o vírou a to má důsledky na naše společenství, na společenství církve. Co je ješitnost? Ješitnost je, když člověk se vytahuje, když člověk myslí na sebe, ale také to, že člověk cítí nutkání, že musí získat své místo ve společenství tím, že odkazuje na své dobré stránky, na své úspěchy, na své vlastnosti, že se musí profiloval, profilovat oproti ostatním. Já jsem také důležitý, tomu. to. Já tajně si myslím, no jestli je to pravda. Takové jednání může být v křesťanském prostředí, to bývá docela obětavé, obětavé jednání. Může být nezištné, ale co nehraje, to je ten cíl. Cíl, že se snažím svým vlastním s vlastnými zásluhami získat nějakou pozici před Bohem a také ve společenství. A myslím, že nemusím to popisovat dále. Toto je realita v každém křesťanském zboru, v každém místě, kde se křesťany schází, kde chtějí spolupracovat, jsme všichni lidé. Ale co, kdybychom měli možnost měřit, kolik z toho je vzducha a kolik z toho je zješitnosti. Četl jsem tento týden, že se prodává ten med, v med tohoto roku, z okolí atomové elektrární Temelín. Takové zprávy v českých novinách se pořád znovu vyskytuje, protože tam v Temelíně dělají krásnou veřejnou propagaci, vždycky zvolil na nějaké akce pro děti nebo tak. A teďka je nejnovější zpráva, kupte si med z temelina. A nemusíte mít strach. Proč ne? Protože máme takový krásný měřící přístroj, který měří radioaktivitu. Tak můžete vědět, že toto není zamořený, tento med můžete klidně, jíst nebo dát si do kafe. Ale milí bratři, milí sestry, co kdybychom měli možnost měřit podíl Ducha Svatého v našem jednání? To bychom asi dopadli špatně. Je to asi dobře, že se to nedá měřit, ale máme možnost sami se o tom zamýšlet. Jestli chceme pořád bodovat, jestli jsme třeba uráženi, když se nám něco nepovede, nemůžeme ukázat, jak to umíme všecko, anebo jestli naše vztahy jsou pokaženy konkurenci nebo tlakem na skutky a na zásluhy. Toto všecko se dá pojmenovat, i když Nemůžeme a to je dobře, že to nemůžeme měřit, jak to uvnitř nás vypadá. Na druhé straně říkal jsem, že jsme lidé a je to lidská potřeba. A proto to děláme, že každý z nás potřebuje uznání, každý z nás potřebuje lásku, bez toho nemůže nikdo žít. Jenomže ta chyba je, že hledáme to na špatném místě. Nehledáme to tam, kde Bůh nám to nabízí, bez zásluh, bez skutku. A když na to zapomínáme, že Kristus vlastně naši pozici před Bohem už dávno vybojoval, když toto nezapomínáme, tak i ten nejkrásnější, nejčinnější zbor není živý duchem ale křečí a sebe Tak to nebude to křesťanství, o kterém mluví apostol Pavel. Má to následky pro společenství. Pavel říká, kdo si myslí, že je něco a přitom nic není, ten si něco nalhá." Pak závist, ješitnost, konkurenci budu důležitější než Boží láska. Tak získám svoji pozici, svoje místo v společenství díky tomu, že Bůh mě přijímá a má rád, ale pak se snažím ho získat na úkor druhých a to bude přetřovitě a klamně. A proč bychom to dělali? Když on nám to řekl v Kristu, nám na kříži to prokázal. Je to velká výhra, proto se již starat o Tak to je ten první příklad toho napomínání, co vyplývá z toho, že jsme živí duchem. To druhé je ten docela pravděpodobný případ. Říkal jsem, že to není konkrétní situace tohoto zboru, nebo těchto zborů, kterým Pavel píše, ale to se stává všude a vždy znovu, že někdo upadne do hříchu. A to je zkouška právě pro každého zboru, jak s tím zachází. Nejde v tom případě, co popisuje a pošlo Pavel o důkazy. Je to prokázáno, že někdo něco hrozněho udělal. viděli to ostatní, nebo on sám to přiznal. O to tady nejde. Jde o to, jak ostatní s tímto zachází. Co s tím? A to je otázka pastorace. Zaprvé tady se dozvíme, že s tímto člověkem mají všichni mluvit přímo do očí a ve vlidném duchu, v tom vědomí, že vždyť se to může stát i tobě. Ne, že jsme všichni stejní a se to stalo všem, ale jsi také ohrožen, jsem také člověk normální a nejsi žádným světcem a tímhle způsobem máme se se sebou zájem setkávat. A uvědomit si, že ten, kdo padl, kde zaprovinil se, že on je právě zranitelně, Že nepotřebuje již mlátit potom. Ale potřebuje lásku. Lásku ani nes, takovou velkou, takovou velkou pozici dokonalosti, ty chudák řešníku, my ty ještě bereme, to ne. Ale tomu řešníku nejvíc pomůže nikoli světec, nebřeš druhý řešník, který s ním spolu stojí před Bohem. Myli bratři, myli se když jsem si naučil spovět která existuje také v evangelické církvi v různých podobách, tak mě hodně přesvědčil způsob, který mi ukázal můj vedoucí, že při zpovědi v evangelické církvi není um, běžně ani dobré mít nějakou zpovědnici, kde na jedné straně um, sedí ten zpovědník a na druhé straně sedí ten hříšník, ale v evangelické církvi je to vzájemný úřad, vzájemná služba. A proto je to docela dobré, že oba sedíme před křížem nebo před kalichem, nebo před tváří boží. Oba jsme na A tam právě před námi je to řešení. Tak zní i rada apostol, apostola Pavla: Když někdo upadne, tak ví duchovnímu pomost v nápravě. Dělejte to ve vlídném duchu a každý si dávej pozor, aby sám nepodlehl pokušení. A vy vrcholí tato rada v tomhle: Neste břemena jedný druhých, tak naplníte Kristův zákon. Ano, tak se to dá nést spolu s Kristem. Jeden nosí břemena druhého. V solidaritě. Jistě, každý má svůj vlastní náklad, to tady čteme také, ale když se se sebou navzájem setkáváme, tak každý má i sebekritiku. A sebekritika je předpokladem solidarity. Předpokladem toho, že jeden může druhému pomoci. Je tady pozorohodná věta. Neste břemena jedny druhých, tak naplníte Kristův zákon. Jak tomu máme rozumět? Kristův zákon je, že si navzájem pomáháme, je to teď ten nový zákon mezi křesťany, starý zákon už je pryč, Tóra pro nás už nemá význam a teď máme nový zákon, nový pravidlo od Krista. No, držme se toho, jak to dost často Pavel zdůraznuje že my jsme svobodní, nemusíme Bohu ukázat, jak jsme dobři, ani v lidském společenství, ani v společenství církví, neslouží to k tomu, abychom sami získali pozici před Bohem, ale je to zákon v tom smyslu, že jak to Židé měli, že zákon je cesta k Bohu, Ovšem ne cestu, kterou jsme mohli jít a dojít my, ale cesta, která došel Kristus. Tak zákon v tom smyslu, že Kristus ho splnil a my ho vidíme jako Kristus zákon, jako ta cesta, která vynáší lidi za hříchu k spravedlnosti. V tomto smyslu zákon není pravidlo, ale přece je to spasonosné díky tomu, že Kristus to dokázal a odnesl i naše viny. Můžete, bratře, měli sestry, to správně. Pavel nechce odlehčit říchy, když mluví o tom, že jsme o bez zásluh. Ale on nás jako říšníky chce odlehčit. On nás, nám to chce odlehčit, On nám chce otevřít cestu jako duchovný, jako ti, kdo, který Bůh má rád. A pak ještě něco přidá, třetí příklad pro duchovní život. Využijte příležitosti. To se dá zahnout jediným výrazem, prostě konejte dobrou. Konejte dobro ovšem v zavolkách nejenom dnešek nebo zítra, ale pořád. Nepřestávejte, neunádejte. No to je přece důležitá výzva, když jsme pořád v napětí mezi všedním dnem a neděli, mezi nárokem křesťanského života a všedního sekulárního života. Apostol Pavel chce nám napomínat, že potřebujeme vytrž. A můžeme ho mít, protože jsme duchovní. Důležité si uvědomit, že to není automatismus. Jo, jako bychom byli zasvěceni jednou a pak prostě je to v nás a už nemůžeme nic pokazit. To každý z nás asi ví, že takhle to nefunguje. Neexistuje žádný automatismus. A i zde je důležité se dívat na to změní Pavlových poznámek. On tady mluví o tom, že ty ovoce bíly je potřeba zase, zasívat. Jsou dvě možnosti. Buď zasívám pro své tělo, pak sklidím z těla a anebo zasívám pro ducha. A sklídím z ducha věčný život. V řeckém textu máme výraz, který se do češtiny nedá přenášet. Tam Pavel mluví o masu. Člověk z masa a kosti, ten, ten výraz známe, tak člověk, který je pozemský vázáný na tělo. Ekumenický překlad to um, překládá, kdo zasevá do soběctví. To by bylo příliš úzko a proto jsem tady zvolil ten výraz, kdo zasývá pro své tělo. Když budeme ve svém úsilí se soustředit na sebe, když budeme spolevat na to, že to nějak funguje v tom křesťanství, tak to Nedožijeme toho, k čemu jsme určení. Máme spolehat na Ducha Svatého. A také existuje, myslím, v češtině výraz krátký dech a dlouhý dech. To není náhodou, že Bible mluví o Duchu, duchu Svatém. Vždy, co je s tím výrazem Ruách ve Starém zákoně je nebo vánek a v Novém zákoně pneuma je duch, je také velice blízko slovu dechu. Potřebujeme na ten svůj život duchovný dlouhý dech a máme ho, protože Bůh nám svého ducha dává zdarma. Nebudou ovoce hned, ovoce musí rost. Důležité je, jak zasevat, nikoliv do člověka z masa a kosty, ale do člověka, který je milovaný Bohem. Ne v budou rost ovoce, ale na duchu. Na to, co už jsme dostali ve svém křtu a na to, co teprve přijde. A v tomto smyslu, milí bratře, milí sestry, konejte dobro. Konejte dobro ještě poznámka. Konejte dobro, dokud je čas prokazujme dobro všem a zvlášť členům rodiny víry. Zvlášť v první řadě souvěců. Jsou věců, které máme před sebou i zde. Tak v té době, která nám je dána, jsme vrželi do společenství, není to úplně společenství, které jsme se vybrali, jsme se narodili do toho, jsme povoláni do toho a patříme do toho, i když nejsou to všechny lidi, s kterými se dobře automaticky rozumíme. Ale to jsou ty, kteří patří k našej rodině víry a zde je to místo, kde se může naše duchovní život uskutečnit. V naději, že budeme mít dlouhý dech, budeme mít ducha jako Boží dar, jako podporu i jako příležitost konat dobrou. Vy duchovní.